Зоря Зари Земний свій шлях відплазувавши до середини, я залишався дрібним служкою суспільних конвенцій і був свято переконаний, що дні діляться на свята і будні, сущі на добро і зло, а сущі на світлих і темних. А ще я думав, що суші бувають першої і другої свіжості, а моря – чорні і білі. Ясна річ, як кожен прихильник світлих речей, я прагнув свят, добра і світла, цілеспрямовано рухаючись туди, де все це добро, як запевняли рекламні Євангелії, було не лише в достатку, але й за промоційними цінами. Усі дороговкази свідчили про те, що я на самоцінному шляху, однак свята і вихідні дні – все частіше переносилися на дати, яких не було в календарі. Періодичні відімкнення світла поступово замінили зміну ночі і дня, а кількість темних з лампадками, свічечками і галогенними іконками стала співмірною із загальною кількістю населення. Сонце за таких обставин було утилізоване, поділене по справедливості між усіма, і тепер його можна було бачити на кожному перехресті в підморгуваннях жовтих світлофорів. Закономірно перехрестя залишалися некерованими, закон і міра канонізованими, рух у всіх напрямках вільним. Однак, куди б не звернув, дороговкази вітали стереотипним слоганом «Welcome to the road 666». Зрозуміло, що в ході цього шопінг-туру замість засніжених вершин я постійно потрапляв у якісь глухі завулки, ночував на захаращених антресолях, у громадських вбиральнях, а прокидався взагалі невідомо де. Якось, прийшовши до тями, вірніше, коли тяма прийшла до мене, я побачив себе в чужому застянному під'їзді з розбитою лампочкою і комплектною відсутністю дверей. Останній спалах запальнички, на що пішли всі дотихчасові запаси виснажливих прозрінь, небагато прояснив. Хіба таке, те, що в мороці видалося мені табличкою Свята Нєт, у сутінках виявилося грубо прошкрябаним графіті, Свята плюсома дорівнює любов. А те, що я навпомацьки сприйняв за вихід. Грачастою загорожою ліфта. Ліфт, звісно, не працював, бо дун міцнів, і танки наші стали. Господи, ну чому до тебе завжди потрібно передолити пішки, поремствував я і скочив у шахту ліфта, туди, де за моїми розрахунками знаходився внутрішній Дагестан. Тут, аби закінчити цей ліричний вступ і перейти до зорі Зари, Мушу зробити ліричний відступ. Те, що Бог любить усіх і всіх спасе, тепер відомо навіть нам, людям. Але ми продовжуємо просити в нього світла, добра і свят, дивуючись, чому так довго не дає. Ну, по-перше, давно вже дав. По-друге, нічого крім світлих добрих свят у нього й не було. По-третє, ми завжди переформатовуємо молитву на заяву до начальника ЖЕКу, де в анекдотичній формі. З орфографічними помилками вимагаємо а. зниження тарифів на електропостачання і освітлення, б. пільгового проїзду в ліфтах і в. безперервної гуманітарної допомоги. Ну, от і все. Якщо наш Бог – начальник житлово-експлуатаційної контори, то і світ наш закономірно з'ясний під'їзд релігій у нас усього дві – свята Нєт і Тьома Лох. І в дупу бачення. Руки поневірянь по санаторіях внутрішнього Дагестану нічого мені не дали. Я просто перестав розрізняти день і ніч, кров і вино, чоловіків і жінок. Коли мені вперше зняли з очей бандаж, я відразу осоловів і осліп, тому що ні довкола, ні всередині не було нічого, крім тихого, лагідного сяйва, і очі виявилися непотрібними. У Божому саду нема на що дивитися. Звісно, довго пробути сліпо святим мені не вдалося, зате тепер я ношу найчорніші окуляри подарунок знайомого електрозварника, крізь які дещо таки вдається розгледіти. Наприклад, стрімкий і абсолютно непередбачуваний злет Зари Тлустої, відомий з хронік як Зоря Зари. Хроніки ці загальнодоступні, тому наведу лише декілька маловідомих фактів пожерши всю доступну подлину світу, Зара тлуста з інерції поглинання ковтнула саму себе і її вивернуло так, що стали помітні добре угноєні поля, і на тих полях так рясно зародила полониця сорту Форевер, що зара тлуста перестала харчуватися людьми і стала окрасою їхнього столу. Отже, факти. Перше, коли зарі тлусті минуло тридцять. Покинула вона свою батьківщину і озеро своєї батьківщини і зійшла з гір у пустелю людей. Там тішилася вона духом своїм та самотністю десять років, і її це не гнітило. Та зрештою знудилося її серце, і якось прокинувшись у півночі, стала вона перед місяцем сонця і запитала його, «О, мале світило, чи здобуло б ти спокій, якби не мало кому світити?» Не володіючи вокабулярним апаратом, місяць сонця промовчав, але поверхнею калюжі, в якій він відзеркалювався, пройшли брижі, і Зара Тлуста засоромилася вперше. 2. Дивилася Зара Тлуста на людей і дивувалася. Людина це ж не линува між початком і кінцем. Чому ж тоді усі так дружно зависають над прірвою і дозволяють розгулювати по собі, якимось канатохідцям. І відповідали люди, що як не висітимуть вони над прірвою, то їхні канатохідці попадають у неї. Тоді замислилася зараз луста над тим, що людина – це ж не піхва меча, чому ж усі так заповзято ковтають рапіри, ножі та інші гострі предмети. І відповідали люди, що це тимчасово, бо в їхніх шаблоковтачів гастрит і виразка, якщо їм не допомогти ковтати, гострі предмети невдовзі переповнять світ. І ще раз запитала Зарат Луста. Людина, це ж не корм для хом'ячків. Чому ж ви, люди, позамикалися в клітках, де годують диких звірів? І відповіли люди, що їхні звірі – це їхні душі, а якщо душам не дати крові і м'яса, вони ніколи не стануть плоттю. Роззернувшись довкола, не побачила Зара Тлуста ані канатохідців, ані шаблоковтачів, ані диких звірів, і засоромилася вдруге. 3. І ще раз подивилася Зара Тлуста на людей і сказала до серця свого. Стоять собі, не радіють, не розуміють себе, слова їхні не для їхніх вух, талани їхні не про їхню долю, і окуляри їхні в суціль рожеві. Як же зробити їх щасливими, коли немає у мене лопати, щоб закопати їх, немає цвяхів або попробивати їхні зіниці, немає трави, аби викурити з них моральні засади? І згадавши про моральні засади, засоромилася зара тлуста втретє бо нема нічого аморальнішого за мораль. Ці три маловідомі факти нічого не додають до історії зари але, сподіваюся, допоможуть зрозуміти, чому зоря Зари виявилася такою короткою. Хоча, по суті, триває донині, бо, як і всі інші зорі, зоря Зари споконвічна і непроминальна. Зара Тлуста виявилася єдиним вісником, чиї звістки всі без винятку були запитаннями. Зрозуміло, на жодне з них вона не отримала відповіді а люди потрактували її, як злого екзаменатора, прокляли і вигнали з пустелі. Так згасла зоря Зари, а сама Зара Тлуста знову оніміла і стала звичайною людиною-мистецтвознавцем. Весь її зафіксований хроніками досвід, навіть досвід пожирання падлини, нічого не дав Мирянам. Мирянам взагалі нічого не дають чужі досвіди, откровенні – і жеже пророцтва. Найкраще з них здатні хіба читати написи на стінах. Можливо, тому Зарат Луста ходить чужими під'їздами і вишкрябує, здираючи в кров нігті. свята плюс тьома дорівнює любов. Мені нічого додати до цієї мудрості. Тому, за прикладом Зарат Лустої, я німію, глухну, вмовкаю. Звісно, крізь свої чорні окуляри я бачу ще дещо, крім зорі Зари, але нікому про це не скажу.